Що, заворожив тебе Сенько, га? посміхнувся Вервезуб. Хто зна. Але що той, що інший, хлопці моторні, тямущі і на татарчат схожі, тож ніхто до них особливо не придивлятиметься. А коли й спитає хтось, то татарською мовою завжди можуть відповісти Ну, звісно, хапатися за шаблі поки що їм не дозволю. Проте гасати степом та козацької справи навчатися – саме час. Отже, на хортицю Кіпчик задивився на козаків, що з криками та сміхом тягли невода. А далі куди? Коли все буде гаразд, думаю, на море поглянути. Є там таке селище, Хаджибей, чи Куцюбіїв, як предки його називали. Наш Остап казав, що він саме з відтіля роду. Ага, і прізвище в нього теж – Куцюба, – нагадав Вервезуб. То чи бува не нащадок він того Куцюба, від якого пішло селище? Ти поспитай там, коли випаде нагода. Поспитаю, – запевнив Швайка. Заодно довідуюсь, чим дихає тамтешній люд. І назад, сюди. Швайка з джурами виїхав у дорогу надвечір. Далека вона стане їм чи близька, ніхто не знав. Спокійна чи небезпечна, теж ніхто не відео. Тож козаки стояли і дивилися йому слід, аж доки швайка з джурами, щезли за древньою могилою. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читала Галина Шумська, звукорежисер Дмитро Стародубенко. Київ, 2012 рік.